Чи надійшла звістка про наближення гуннів? І де нарешті цвітанка? Десь у таємній оселі серед лісів? Чи чорний вепр уночі доправив її на родинь? Відповідей на жодне з цих питань не було, і серце Києва все дужче й дужче стискувалося від важкого перечуття. Потрібно було зважитися на рішучий крок, щоб не роблячи безпідставних припущень, Точно дізнатися, що ж відбувається, народні, іде світанка. Таких рішучих кроків могло бути два піти кому-небудь на князівське подвір'я, або схопити кого-небудь з людей чорного вепра і силоміць змусити розповісти про все. Поки, сидячи на вершині дубаки, роздумував, що їм робити, Боревой, забравшись ще вище, Озирав долину, хлопці, як який, гризла нетерплячка. Йому безперечно хотілося якнайшвидше визволити сестру, але з огляду на молодість, зосередитися тільки на своїх невеселих думках він не міг. А тому, вряди годи забувши, чого він тут, і що потрібно стежити лише за родним та прилеглими до нього стежками і дорогами, він іноді поглядав і за Дніпро, і за Рось, і за Далеку Ірдинь. І от в одну з таких хвилин його молоді чіпкі очі запримітили в за Россю якусь темну рухому цятку, що спочатку здалася йому степовим вихором. Та згодом поглянувши вдруге, з подивом відзначив – що то не вихор. Цятка тепер стала схожа на хмаринку, що росла, темніла, наближалась до росі. Ой, що ж воно таке, подумав хлопець. Він приклав руку до лоба, щоб захиститися від сонця, що сліпило очі, і прикипів поглядом до далекого обрію. І тут... Серце його здригнулося. По степу йшла, здіймаючи куряву, гунська орда. Саме так вона йшла і на вулицю. Котилася темним живим клубком, а над нею, відчуваючи поживу, шугала чорне гайвороння. Буревой мало не звалився з дерева. «Кию! Гунни!» Гукнув так голосно, що хорив у братани гроза, котрі спочивали під деревом, схопилися на ноги. Кий з несподіванки аж кинувся. «Де? Ген за росю, Не бачу! Тобі, мабуть, привиділося! Ні, не привиділося! Та не туди ти дивишся! Ген в степу між лісами!» Кий тихо охнув справді гунни. «О, великий Боже світовиде!» На дерево вилізли хори, угрозає братан, сіли на товстій гілляці, вони теж побачили гунню. Орда наблизилася настільки, що вже видно було окремих вершників. «Що робити мимо друзі?» – спитав Кей. Ніхто йому не відповів. Вражені страшним лихом, що котилося по степу, хлопці мовчали. Врешті хорив сказав: Треба повертатися додому. Ми мусимо попередити рід. По Києвому обличчю проманула гримаса болю, а цвітанка. Невже ми залишимо її напризволяще? Хорив обняв брата Кию. Пробач Звичайно, ми не покинемо її у біді Та що ж робити? Я звідси нікуди не поїду Аж поки не визволю сестру, вигукнув Буревой Або хоча б дізнаюся, де вона і що з нею Ну, хто ж каже, щоб ти їхав? Поспішив заспокоїти його, хорив Ми з тобою залишимося, а з хлопцями хай їде Насувається війна він там потрібніший. Кий обняв їх за плечі. Дякую. Чуйні серця маєте, брати. А тепер послухайте, що я намислив.